«Ні, проблеску співчуття не пройде, бо кабаніли серце. Я знаю його. За життя не нюхав той особливий осудник пороху, тікав безвісти, подалі від нього. А від безоружних дітей і жінок вимагає боротьби». «Ми в черзі за фізіономією», – спонурився Олег. «Страшно подумати про згнивання свого серця. Час мені додому. Між іншим, дано заміну». Замість самого нещастя можна перестраждати його у творах уяви. Хоч поспівчував жертвам біди, пролив сльозу з любови, той хоч трохи рятує своє серце. Я, мабуть, буду органістом. Писатиму в церкві ноти. Скоро зустрінемось. Скоро, на виставці, запевнив Зенон, і, зоставшися сам, прив'язаний зором до красних пломенів, пожурився. Перечуваю, надходить гіркуча новість – Ось проговорила горючими язиками і змовкає. Треба додати їм поживи. Оглянувся і побачив. У недалекому сусідстві гобочі боми розводять огонь. Подумав про надхідні зміни. Все в розлад. А через нього все також і на властивіші місця. Прекрасний огонь. Звідси нам снагу жебрати. Він відходить на розшук сухого гілляча в скверику. Тоді Прибрідний гоба оглядає лавку і, знайшовши там його олівець, презирливо роняє, де взяв, і теж віддаляється. Зразу ж таїса, що протистояла осторонь, поспішила до послабленого полум'я. Вкидає рукавички й хустку, а вже поквапом, маючи трохи віток, вертається Зенон. І радісно вражений вітає з надходу, а хмила несподіванка зустріти вас. Треба дещо спалити? Я допоможу. Він однією з принесених вітинок нагортає жарт. Чи не підозріло, я хотіла знищити речі, можливо, як Олег після злочину. Найдорожча таїсо, якби палили весь кодекс законів, не моя справа. Олег був тоді далеко від убивства, десь був на іменинах. Отже, довіряєте мені? Але знайомі кажуть, алібі Олега зруйноване, бо він, випивши пізно вночі, пішов на прогулянку. Через дві чи три години вернувся після якогось випадку пошарпаний. Ех, знов, як знав року, Зенон, вимовляючи косом зором, обстежив полум'я, і вона відзначає собі його погляд. Я певна, запідозрять, що хтось міг автомобілем довести до місця вбивства й назад. Страшна кінь стоїть. Вірю і знаю, ви, палячи тут, рештки безвинні. Олег теж. Він міг обсунутись між горбами десь на ліссі. Говорячи щиро, Зенон мимоволі кинув підозрілий пузик на перегораючі рукавички вогні. Зовсім неждано Таїса поцікавилась. «Як означати, скажімо, радість?» «Ну, що живу під святим небом», – відповів він, і переможений цікавістю крадькома розворушує попіл. «Знову спитаю, з чого на початок будувати життя?» «О, відомо, з дружби». «Так». Розгад простіший, ніж у Зінаїде. Прямий. Знайшов я з приятелем відмикач, а де двері не бачу. Я не неприкаєна, тільки уявляю двері. Весь час це огонь. То одна надія згори, то друга. Чому? Теж не бачу. А страшенно певна, що знайшла. Зенон, слухаючи, аж запалився. Чому? Бо хочемо хопити світ, а треба хліб. «Так, щоденний хліб, і для духу, і звичайний, з борошна, з тіста. Я навчився пекти, розкажу, а ви справляйте помилки». «Беру борошно, до речі, який сорт?» Візьмім невибілений Гекерс. Зверху малюнок, фіалковий хлопець крає величезну паляницю. Таїса навіть показала жестом, як крає. Притьмо згадавши про олівець, Зенон забрав його з лавки. «Записано довідку сюди, на аркуш. Борошно змішую в великій посудині, а дріжджі розчиняю в склянці з водою, досипавши цукру. З теплою водою і ставити в тепло», – дорадила Таїса. «Важно, я записав. Зійдуть дріжджі, їх даю в посудину, тоді...» «А накрити ж треба». «А, я забув, рушником. Потім місимо тісто, досипаючи борошна. Тут мені трудність». Як зійде, кладу в широку, але мілку кастрюлю, помащену олією. Можна обнести станіолем навкруг, на вищий хліб. Записав. Ось нарешті в духовку. Включаю газ. Таїса, спершу прогрійте її. І хліб помастити зверху в білок, аби жовток разом, додавши цукру для гарної скоринки.